پیتما صفه دويم باب ده په دويم باب کې دويشتم نمبر حديثه 22 وعن بريده رضي الله تعالی عنه قال بما رسول الله صلى الله عليه وسلم یو تیم کې موږ د نبی عليه السلام سره یو يمشي چې ته نبی عليه السلام په دوالو خپق خلوباندي پیاده روانو پیاده ته اجاءه رجل کل چراغ نبی عليه السلام سوي او سړی معه جداغه سره حمار خر فمخ یوسلی نبی صلی الله علیه سلام سلم راغه چ په خر باندې سوړو فقال نبی اغه سړی اذا الله پیغمبر پیادا مزا اركب وسور ش زماپته خر باندې اوزا و تاخر الرجل رسل ش سره د خپل خرنه چې پیغمبر د اوله په دې باندې سوړو فقال نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم زدا سورې ګم پدې قرباني انت احق بصدر دابطه کا تدی لایقي پسره دود او رستو دابې خپل باندی یا په مخه تر دابې باندې الا انت جعل له مگر کته ګرځې د لرزما د پاره رز دې لایق بیا خاله نیویغه سړی جال تو حاله کا وګرځو ما دې خرلار لکه ستاد پا را فرکې وانه پیغمبر په سور چبیا بیا خلکو ویجواله و زب او زب نظر کوم ویستا کدی زمانه دې کدا شي زب ماړه سړی جال لګه ټکن او پښ دا هو یو صاحبو دزې خلکو حه سره میوه وانا ننس الله تالو ان نهره جوړستا لا ررسول الله اللهسلام ب شکه یو سړی طلب د سرلهکوو د نه بیا ل سرلاتو سلام نه چمال سلي را کا چې زه پې سر شوم په قالهې ونه بیا اسلام اننی ح میلوکه علهله د ناک ب شکه زبه سړونکې تاال را په نبی علیہ السلام از زبطا دو اخی فا بچی بانی سور کما فقالا نوی اغسری یو قسم طوکی حضرت سر کوری فقالا نوی اغسری ما اسنعو بیولدن ناکا زسو کم فا بچی دو اخی بانی ما ل اخا پکار دا سولی پکار دا فقالا نوی رسول اللہ صلی الله علیہ السلام وحل تلیدو لئی بلا اللہ ای نوک آیا نزے گئی اخو مگر بچے در اوخ آخو اول بچه بیا یا بیا غطیگی یا پروخ با بچه یا پروخ بانده سیز بچه در اوخی نده بس شیخونو رو کمو خو بچه در اوخی روا و ترمیز و ابو داود